کی منغا د اصول حدیث تعریف کړي او علم با اصول و قواعد يعرف بها احوال الحديث من حيث القبول والرد د دې موضوع سوا نو موضوع دی السند والمتن من حيث القبول والرد او د دې غرض او غايه څه ده تمييز من الحديث صحیح او ضعیف حدیث اغا خپل منس کې جدا کول اورون موږ د حدیث تعریف کړو چې الحديث لغتن الجدید یا الكلام الكلام قليل هو او كثيره کله کې او کډیروي د حدیث استلahi تعریف هو ما اضيف ال النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفه دا د حدیث تعریف هو. خبیہ سند ستاوی او متن ستاوی نو سند دی سند لغتن المعتمد توی تو زکا چی د حدیث اغ اعتماد په سند باندې وی او د سند استلahi تعریف سلسله الرجال الموسله المتن د متن لغوی تعریف سو ما سلو با ورتفع من الارض اغ زمکه چی اغ سختوی او د زمکینه اغه اوجه او د سند چکم اصطلای تعریفو نو هغه دا معین ته الی من منقللاې دا د د متن اصطلای تعریفو نو تردي وخته پې منګه دا بازی سیزونه دا منګه ذکر کړي دي نن به مخکې منګلاړ شو د خیره نن ننبه مونږ راشو د حدیث تقسیم ته د یاد ساتي د حدیث په مونږه مختلف تقسیمات کوو حدیث په مونږه په مختلفو حیثیتونو سره تقسیمو او اصول حدیث کې مونږ زیاتره چکم اقسام وایو یاد ساتي نو هغه د اصول حدیث کې د حدیث د پارچ کم لفظ زیات استعماليږي هغه خبر ده خبر حدیث د پارچ کم لفظ زیات استعماليږي نو هغه خبر ده وای شوي نو مونږ باول د خبر تقسیم کوو یعنی د حدیث تقسیم بکوو نو د خبر مختلف تقسيمات دي خود ټول نزيات چې مونږ د کم قسم نه بحث کوو نو هغه خبره واحد دي خبر متواتر به من پدې سر کې وایو او نور په اصول حدیث کې چې موږ زیاد بحث کوو نو هغه منګه د خبره واحد نه کوو نو د حدیث لمبنه تقسیم د خبر لمبنه تقسیم چې موږ کم کوو نو هغه دراویانو د تعداد په اعتبار سره د خبر تقسیم او بلګره بچي د راویان او د تعداد تک په اعتبار سره د خبر تقسيم دو قسمه دي دو قسمه ابتدا ان یو ته ویلکی خبر خبره متواتر او بل ته ویلکی کی خبر واحده د راویان او د تعداد په اعتبار سره حدیث په دو قسمه دی یو تویلے کی گی حدیث متواتر یا خبر متواتر او یو تویلے کی گی حدیث واحد یا خبر واحد چونکہ بے حدیث واحد نه ویلے کی گی واحد دا استلاڑی را مشعور دا خبر متواتر دا بیا فردر په دو قسمه دے یوت ویلیکیږي متواتر لفظي او بلت ویلیکیږي متواتر معنوي دا چې په یو پیج کې یو ټیبل جوړ کړئ دا به تاسو ته متواتر بیا مزید په دو قسمه دي متواتر لفظي او متواتر معنوي خبره واحد دا فردر په درې قسمه دي خبره واحد دا فردر په درې قسمه دي یوت ویلکی کی خبر مشهور خبر مشهور یوت ویلکی کی خبر عزیز عزیز څنګه قرآن کې د الله صفات راضی عزیز ذنتقام عزیز او یوت ویلکی کی خبره غریب یعنی خبر مشهورم خبر واحد دی خبر عزیزم خبر واحد دے او خبر غریب هم خبر واحد دے بیا خبر غریب دا بیا فردر پدو قسم دے خبر غریب دا مزید پدو قسم دے یو طویلے کی گی غریب مطلق غریب مطلق اطلاق نہ او یو طویلے کی گی نسبی لکن نسب چې څنګه لیکلي کېږي نسبی فلانکې نسبی سره دی نو هغه نسبی د نون پذیر سرا نسبی نسبت نه دی غریب نسبی غریب مطلق او غریب نسبی نو دا د د حدیث علوم تقسیم دی د راویانو د تعداد په اعتبار سره چی صحابهو کی څومره صحابهو د حدیث روایت کړي دي د تابعین په طبقه کې څومره تابعین روایت کړي دي څومره تابعین په دغه طبقه کې څومره خلکو دا روایت کړي دي نو په هر طبقه کې د راویانو تعداد سور دي شخو نو د په د راویانو د نمبر په اعتبار سره دا ده حدیث یو تقسیم ده او هغه منګه ذکر کچی ابتداءن په دو قسمه ده خبره متواتر خبره واحد بیا خبره متواتر دو قسمه ده متواتر لفظي او متواتر معنوي او بل طرف ته خبره واحد په درې قسمه مشهور عزیز غریب غریب بیا په دو قسمه غریب مطلق او غريب نسبي خبر متواتر تولو نمخ کی منگا خبر متواتر دا دسکس کو خبر متواتر لغتن متواتر دا دا اسم فاعل چی غدا دا اسم فاعل چی غدا دا باب تواتر نا تواتر تفاعل یا تفاعل دا و انشاء الله پا علم کی منگا گردانو نبازی او آیو دا اصل كده بابي تفاعلنا دي تواتر يتواتر تواتران تفاعل يتفاعل تفاعلان دا ده بابي تفاعلنا ده اسم فاعل سي متواتر ومعنا ده فر لپسي رازيه پا در پی. قرآن كم دا لفظ منگا استعمالو قرآن كدا لفظ متواتر راغله ینه د دې هغه اصل لفظ راغلي رقم نشي دا ماخوذ دی سوره مومنون ایت نمبر 44 کې راځي ثم ارسلنا رسلنا تتر تتر البته من کو او بیا اولي ګل منګه خپل پیغمبران پر لپسي یو بل پسي تتابع کنټینوسلی پر لپسي د یو بل پسي نو تواتر کېم پر لپسیواله وی یعنی پدې کې کنټینیوَسلی د یو بل کسان هغه د دې روایت کئ عرب وې تواතරل مترو نو مسلسل باران شروع ده تواතරل مترو مسلسل باران شروع ده نو د مسلسل باران د پاره تواතරل مترو دا لفظ استعمالېږي قران کې دا لفظ تترن پدې معنی راغلې دي استلahi تعریف ددی سه دی تعریف ددی دا بد تزه ذکر کما ویک زګور او ما سرا زبارن دیکي چې کوم الفاظ دي تعریف کې نشته هغه ته زوباني وي مها هغه ته زبانی و ولیکي د متواتر تعریف یا زبه تطبیقاتي ما رواه عدد کثیر فی کلی طبقه من طبقات السند تحيل العاده تواتؤهم على الكذب تاريخ ما درو ما رواه عدد كثير في كل طبقه من طبقات السند تحيل العاده تواتؤهم على الكذب ده ده خبر متواتر تعریف ده ما رواه عدد كثير متواتر دا غ حدیث ته چه روایت کړي بی دی لرا عدد کثیر یو تعداد غن یو کثیر تعداد دا روایت کړي وی یعنی یو بیشمی رخل دا روایت کړي وی یو کثیر تعداد د دې روایت کړي یعنی راویان د دې غن راویانی في كل طبقات من طبقات السند أول طبقات السند في جنة دايات ساتي دا سند طبقات بنية تورباني دا دريد دي دا صرف دا ابتدائي طالب علمانو دا پارا دا سند طبقات بنية تورباني دريد دي. يو طبقة الصحابة دوهم طبقة التابعين او درهم و طبع و دایات و طبقاتو طبعه التابعين طب التابين طبقه دا یا ساتي چې په دې طبقاتو کې په هر طبقه کې یو کثیر تعداد د دې روایت کوي په صحابو کې غنو صحابو په تابعينو کې غنو تابينو او طب التابينو کې غنو طب التابينو فی كل طبقه من طبقات السند د سند پټولو طبقاتو کی په هره طبقه کی یو غن تعداد د دې روایت کئ هو توهيل العادت تواتهم علل کذب عادت محال غني ناممکن غني د دې ټولو اتفاق کول په دروغ باندې یعنی عادتن د دو دومره غن شمیر تعداد په دروغ باندې راجم کیدل عادتن ممکن نه عاده ممکن نه دا زکه دو کسان کاږي یو غوړی مثلا درې کسان نو ایو صلاح کی لس کسان به صلاح کی چیرمنګ به یو درو خبره کو او زمنګا سټېټمنټ به یو شانی او یو درو خبر به مونږ خورو ټیک شو خو یو خبر چې هغه ګنشمیر خلق کئ دا غی د علا کوفر یو د یو سره تعلق ساتي بل د بل سره تعلق ساتي ندایات ساتي او د ټولو سټېټمنټ هغه تقریبا یو شانی لګوس خبره متواتر کم یوي خبر اوس مثلا قران دی نو قران دا یو تواتر سره ثابت دی خ اوس کی, دا دا دا کی یو سړی د قران نه انکار کوي نو دایات ساتي دا د تواتور نه انکار کوي زکه واستیکتا د یو والا کی خلق دی او محلي خلق براجم شي یو خبره په دروغ کوي لیکن د دنیا دا ټول خلق په ټول دنیا کی دا ممکن نه دا چې دا ټول دنیا دی په دروغ باندې راجم شي دا ټول دنیا دی په دروغ باندې راجم شي دې بالکل داسې مثال لکه په دې دور کې د اوس د دې کورونا والا ما ته چاو ویل دا سر سر کې دا ډرامکې دیشي نمایک مثلا ډرامکې دیشي وزه ټیک ت امریکا به یو دروغوي اسرائیل به دروغوي چین به دروغوي نو دا وزه دوه دری ملکونه دي یو پالیسی په تحت باندې لیکن ټوله دنیا یو شی په خپل لپټ کې اخلي په دایعه ته ټول دنیا په دروغ باندې د دې راجمه کېدل دا ممکن ندی عادتن ممکن ندی ځکه ټول دنیا د پختل لپټ کې واغستا نو عادتن د دومره غنو کسانو راجمه کېدل په دروغ باندې دا ممکن ندی دا د متواتریو اسان مثال لې نو ما رواه عدد کثیر اغه حدیث شغیر روایت کړي وی غیره عدد کثیر یو گن تعداد فی کل طبقت من طبقات السندی ده سند پتولو طبقاتو کی توحیلو العادت تواتو اهم الكذب او عادت محال گنی ناممکن گنی تواتو وی موافقت تا قران کې دا, دا راضي ا تو تو په معنا دا ا سوره توبه کې لیواتئو عدت ما حرم الله آیت نمبر 34 کې کم کې چې مونږه اغه د سلو رمیاشتو د مشرکین او اغه مخکی والی رسته والی یعنی دیبا اغه رمیاشت مخکی رسته کولی ولیکنه بیا رسته بیا تعداد پوره کو لیواتی او عدت دديده لپاره چې دي موافقتو کی یعنی اگر کال بدی خامخه خا پوره کو د کال د پوره کولو سره بدی خامخه خا اتفاق کو او نور میاشتو کې مې مخ کې والی رښتوالې دابې کو اتفاق دا موافقت تا عاده محال غنی ناممکن غنی اتفاق د دومره غن تعداد کو دروغ باندې د دې وجنه دلته همنګا د ابتدايه طلبا د पारा یو تعداد ذکر کو خود د خبر متواتر حواله سره د علماو دو کمچی اصول حدیث باندې چا په دې فن کې کتابونه لیکلي دي نو اغی دا وای چی د خبر متواتر د पारा معین تعداد نشتا یعنی د دې د سره د سر نه معلوم چی څومره کسان دا روایت کړي لیکن دل تا اکثر منګه د حدیث په باب کې منګ دوه قدریکار کو چې ابتدائی طالب علما نغې ته موږ یو تعداد وخایو چې کم اس کم په هره طبقه کې دومره کسان د دې روایت کوي نو دا خبر دا به متواتر وي ورنا د دې باره کې اصول حدیث والا هغه داوي چې را د خبر متواتر د پاره یو لیمټډ تعداد بتنه نخی بلکې دا بلکل یو غیر معین تعداد چې دا روایت کوي دا <خبار> دی مثال خبارا لول چه منگ دا دی اقسام ہو آئیو اگه مثالو نبن بیا پایی کې مخی تراشی دا دا دی آسانی و تعریفو دا دا خبر متواتر <خبار> لغتن دا دی اسم فاعل سی د دا تواترنا فمانا دا د پی در پی او د پر لپسی قرآن کم دا رازی سوره مومنون آیت تنبر چوالیس کی ثم رسلنا رسلنا تطرا عربوي تواتر المطر ا باران مسلسل وريږي او اصطلاح د دې تعریف سه دي ماروهو عدد كثير في كل طبقه من طبقات السند تحيل تو تواتواهم على الكذب داغ حديث ته داغ خبر دي چې روایت کړي وي د لاره یو غن تعداد یو كثير تعداد د سند په ټولو طبقه کې عادت محال غنی یعنی عادتن دا ممکن نده ته د دوه مر کسانو اتفاق په دروغ باندې یعنی اوس مثلا د یو سړی تعلق د مکی سره دی یو صحابی د بل مدینی سره دی, دی یو د فارس نراغله دی بل د یمن نراغله دی نو داسې د مختلف طبیعتونو والا خلق د مختلفو علاقو والا خلق د مختلفو عمرونو والا خلق او دوی یو خبره کوي دا یاد ساته د دومره را خلکو و یو درو خبره باندې راجمه که دل دا عادتن ممکن ندی مثلا دو کسان پینزه کسان لس کسان که پا یو خبر بانده راجمه شي تک ته پا دروغو بانی خو لیکن در یه گن مختلف علاقو و علا خلق در مختلف عمرون و خلق بیا پایی که نارینا زنانا نو یاد ساته د دومره را کسانو او یوه خبره کوي نو مطلب دا دی چې دا خبره دا د دې وجه نه خبره متواتر نه چې کوم علم انسان ته حاصل کیږي اغه علم دی اغه یقیني علم دی او انسان د یقین درجی ته رسیدي او پایي کی انسان اغه شک نه کې لگا اوس مثلا د نور یا دورزي په پروخانتیا باني په دې باني اڑل دلیل تا جت نشتا د دې وجه سره دا یو مشاهده خبره دا او د دینه هیڅ انکار نشي کولې دا رنګ اوس قران دی قران دا په پا تواتر سرست د قران د پر سند یا ساتي د قران د پر سند تا نشتا د دې وجنه امام کاساني هغه په بدای او سناي کې هغه چې متواتر دا په دو قسمه دی یو تواتر چې نو من حيث روایه دی من حيث الروايه چې هغه راویان د غیر روایت کوي لکه بوصول حدیث کې منګه سندونه هغه شمارو ايرويهو جماعته لا يتصور تواطؤهم على الكذب او یو تواتر چې دینو هغه تواتر عملی دي نو تواتر عملی هغه داوي چې تواتر عملی لکه قرنن بعد قرن یو پیړی د بل پیړی نه اغه اغه سیز اغه خصکۍ اوغه تراخلی ودایات ساتي چې داغي د پارو به اغه دا, یاد چه دا پارا بی وی ولئن زهور العمل به اغناهم عن روایته تواتر عملی دا یو سړی مستغنی کی به پرواي کی د روایت نه یعنی پای کی بیا سند تا جتنی قران اوس په متو... تواتر سره ثابت دی نو دی نه د قران د پاره کې یو سړی دا و چې ر د دي سنت څه دی یا ساتي دا د سې لکه یو سړی چې د دورځي د رڼا نه انکار کوي ځکه ده چې دا دا یو صدې او د یو قرن خلکې د بل قرن د خلکو اږي تر ټانسفر کیږي او بیا په ټوله دنیا کې چې کم ژوندۍ انسانان دي اږي په دې باندې اتفاق کوي نو دی وجنه دا, دا پغه تواتر عملی سره ثابت دی نو پدی کې هغه د سنت اجتم نشتا او تواتر عملی دا انسان د سندنا مستغنی کی او نه به پروا کی نن مونږه د متواتر اصطلاحي تعریفو کو ان شاء به اقسام ذکر کو او تاسو د تعریفونو کده یادول یاد ساته مخکب تدافع نه اسانی او کنه دام دغسی دا اصول دا دا دا دا دا دا دا دا حدیث او د حدیث په تعریف کې دا حالو نو بس مونږه د صرف دعا کولې شو چې الله عمل او زمونکو بخپل دغه کو خپل کار بکوه په تاسو به بدی باندې غ خپل خواري هغه جاری ساتي واخر داو